MADDA İKİNCI FƏSİL İsa, Padişah Hiradın dövründə, Yəxudiyanın Betlixem şəhərində anadan olduqda, müdrik adamlar Şərqdən Yerusəlmə gəlib dedilər, Yəxudilərin anadan olmuş Padişahı hardadır? Şərqdə onun ulduzunu gördük və ona səcdə qılmağa gəldik. Padişah Heyrət bunu eşitdikdə özü və bütün Yerusəlim xalqı təlaşa düşdü. Heyrət xalqın bütün başçı kahinlərini və ilahiyatçılarını toplayaraq onlardan Məsihin harada doğulduğunu soruşdu. Yahudiyanın Betləxəm şəhərində, dedilər. Çünki Peyğəmbər vasitəsilə belə yazılıb. Ey Yahuda torpağındakı Betləxəm! Sən, Yahuda hökumdarları arasında ən kiçik deyilsən. Çünki xalqım İsrailə çoban olan hökumdar, səndən çıxacaq. Onda Herat, müdrik adamları gizlice çağırıb, onlardan uldusun göründüyü dəqiq baxdı öyrəndi. Gedin, körpəni diqqətlə axtarın. Tapan kimi mənə xəbər verin ki, mən də gedib ona səcdə qılım. Deyərək, onları betli göndərdi. Onlar padişahı dinlədikdən sonra yola düşdülər. O vaxt şərqdə gördükləri ulduz onlara yol göstərirdi. O, körpənin olduğu yerin üzərinə çatdıqda dayandı. Onlar ulduzu gördükləri vaxt lap çox sevindilər. Evə girib körpəni, anası Məriyəmlə birlikdə gördülər və yerə qapanaraq ona səcdə qıldılar. Xəzinələrini açıb ona hədiyyələri, Qızıl, kündür və mirranı təqdim etdilər. Sonra röyada, Herodın yanına qayıtmamaq üçün xəbərdarlıq aldıqlarına görə, Başqa yolundan öz ölkələrinə getdilər. Mödrik adamlar yola düşəndən sonra, Rəbbin bir mələyi, Yusufə röyada görünərək dedi, Qalq, Körpə ilə anasını götür, Misirə qaç, Mən sənə xəbər verənə qədər orada qal. Çünki Herod körpəni öldürmək üçün axtarmağa başlayır. Beləliklə Yusuf qalxdı. Həmin gecə körpə ilə anasını götürüb, misrə yollandı. Herod ölənə qədər orada qaldı. Bu, Rəbbin Peyğəmbər vasitəsilə söylədiyi söz yerinə yetsin deyə baş verdi. Öz ağlını, Misirdən çağırdım. Heyrət, müdrik adamlar tərəfindən axmaq yerinə qoyulduğunu görəndə çox hiddətləndi. O, müdrik adamlardan öyrəndiyi vaxta görə, Betlixəm və onun ətrafında yaşayan iki və iki yaşdan aşağı körpü olan uşaqlarını öldürtdü. Beləliklə, Yeremə Peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu söz yerinə yed. Ramada bir səs eşidildi, Ağlaşma və böyük fəryad səsləri. Rəhilə uşaqları üçün ağlayır, Təsəlli istəmir, Çünki onlar daha yoxdur. Herad öləndən sonra, Rəbbim bir mələyi Misirdə Yusufə rüyada görünüb, Dedi, qal. Körpə anasını götür, İsrail ölkəsinə qayıt. Çünki körpənin canını almaq istəyənlər öldü. Yusif qalqdı, körpə anasını götürüb İsrail ölkəsinə qayıtdı. Amma Arheylanın öz atası Heyradın yerinə Yahudiya padişahı olduğunu işləndə ora getməyə qorxdı. Röyədə xəbərdarlıq alaraq Galileya bölgəsinə getdi. Gəlib Nazaret deyilən şəhərdə məskən saldı. Bu peyğəmbərlər vasitəsilə söylənən ona Nazaretli deyiləcək. Sözü yerinə yetsin deyə baş verdi.